Gode fredag aften, og velkommen til Spark! Uh, jeg hedder Frederik, og jeg sidder her sammen med Silas. Vi uh, i den næste time skal snakke en masse dansk fodbold, og uh, hvis I er nye til Spark, så kan vi jo sige, at I kan høre os hver fredag kl. 20 på 98.7 FM, eller på Aarhus Radios Netradio på deres hjemmeside, eller I kan finde os på vores Facebook, hvor vi lægger podcasten op hver uge. Vi hedder Spark Fodbold Podcast, så gå ind og like, synes jeg godt om, og del alt det der inde på vores side. Men ellers så, øh, ja, så lad os komme i gang med den her gode time, hvor vi selvfølgelig skal snakke øh, fodbold, dansk fodbold. Øh, hvordan er programmet i dag, Silas? Jo, programmet i dag, det er meget øh, ligesom det plejer egentlig. Sidste gang, der havde vi en special men øh, i dag, der er vi så tilbage til Superliga første division og til dels anden division. Øh, vi øh, skal starte med noget, vi plejer at starte med, nemlig rundens koringer. Det havde vi ikke sidste gang, men det er vi altså tilbage med i dag. Så skal vi også snakke om den pokalkamp, omkamp, der lige har været øh, mellem øh, Hellerup og Silkeborg. Den skal vi også lige snakke om. Så skal vi snakke om, at vi har øh, lige nu et FCK-hold i krise. Øh, det runder vi også. Så skal vi snakke om, som vi plejer, tabeller og resultater. Og så skal vi også snakke om, øh, om Vejle. Øh, lidt med, med det her med spilleradfærd. Og så skal vi også snakke om, øh, en lille diskussion til sidst, om, om man kan være too big to fail i fodbold. Så øh, det er sådan set det, vi skal igennem i dag. Det er dagens program, Frederik. Super, tak for det. Uh, ja, jeg synes bare, vi skal komme i gang uh, med det samme Jeg tager chancen med, med rundens hold uh, Den var rimelig nemt, synes jeg, at finde uh, Det er Sønderjyske De vinder 3-0 over FCK-hold Et FCK-hold, som vi kommer til at snakke meget om I det her program, tror jeg Så der er ingen grund til at køre rundt i dem nu Men altså, en 3-0-sejr på hjemmebane uh, Overbevisende, der var sådan ikke i tvivl om, at lige skulle vinde den kamp uh, Så uh, ja, 3-0 til Sønderjyske De er rundens hold Ja, vi behøver ikke køre mere rundt i dem, fordi de kører rigtig rundt i sig selv. Så ja, øh... ja, det kan jeg godt sige. Til gengæld kommer jeg måske lige til at nævne det igen, fordi øh, rundens mål, det er også en fra jyske. Idén, hedder Troels Kløve. Det er øh, det tredje mål, I de kan, får. ikke kan forveksle med Troels dal. Nej, det, øh, det er vigtigt lige at nævne. Uh, han er ikke fodboldspillet, <laughs> nej. Uh, han laver et super godt mål. Det tredje mål, det er, ja, det er meget nemt at beskrive det. Det er egentlig bare et hug. Han trækker ind i banen, og han får for meget plads. Og man kan se det, før han skyder, synes næsten, at den går ind. Og det kan man på nogle mål, synes jeg. Der var også et mål, Christian Eriksen lavede på landsholdet på et tidspunkt, hvor man kunne se næsten før han skød, at den ville gå ind. På grund af den plads, den tid, de får til at overveje, hvor de skal placere. Det gjorde han. Roman havde ikke en chance, og det ser ikke særlig godt ud for hans VM-chance, hvis han bliver ved med at stå, som han gjorde i den kamp. Ja. Yeah. Så øh, skal vi jo have den næste, og det er, hvem der er rundens spiller. Det er, øh, udover at FCK gør det rigtig skidt, så er det endnu værre at være øh, FCK-fan nu her, fordi at rundens spiller kommer altså fra Brøndby. Det er Timo Puki. han øh, skruede hat og han er altså bare brandvarm. Han kører bare for tiden, ligesom resten af Brøndby egentlig gør. Han, øh, jamen, han lavede hat i den kamp her, og øh, super godt. Det, der er ikke så meget mere at sige. Det var mod Nordsjælland, de øh, vandt 4-2 Brøndby, øh, Tre mål af Puki. Øhm, brandvarm som sagt, så øh, det er ikke så sjovt at være FCK-fan lige for tiden, men det er rigtig sjovt at være Brøndby-fan. Han kunne også godt have været nævnt i rundens mål. Han laver et rigtig fint mål, hvor han tager den med hælen ind imellem benene på runde og sådan på mål, så det er også et rigtig flot mål, men som du siger, altså det er også vigtigt, at han er varm, fordi Brøndby har haft lidt problemer på de sidste med, med angriber. Vildtjek, han er han er ikke eksisterende på det hold lige nu, så man har brug for sin en pukie, der er skarp. For hvis han først begynder at brænde chancerne, så har de altså ikke nogen, der kan lave alle de mål. Så har de muktaum, men han, han, han leverer ikke lige så mange mål som puge gør. Så det er ja. godt at se ham. Jeg var engang i øh, Brøndby i en footballmanager-karriere, og der var puge altså også bare brandvarme, vil jeg lige sige. Så øh, det er bare. Øh, men det gør det endnu bedre. Sorry, jeg han har aflevet min taktik der. Ja, det tror jeg. også. Så øh, ja, det næste vi skal snakke om, det er så til gengæld Rundens Brøler. Jeg nævnte, at vi skulle snakke om øh, Vejle og spilleradfærd, vi kommer til at snakke mere om det senere, men Rundens Brøler er altså også Vejle, fordi at de vælger simpelthen at lade sine tre musketeer sidde ude. Både Luati Susa og Vinicius. Det er godt værd, at de har lavet noget dumt, og de skulle øh, have en straf, men er det virkelig værd at tabe en kamp til et af bundholdene øh, i form af fremad Er det det værd at lade dem sidde ude og tale til dem, bare for lige at disciplinere dem? Kunne man ikke gøre det en af gangen, måske? Lad en sidde ude den ene kamp, en den næste, osv. Øh, vi snakker meget mere om det her senere, men det er i hvert fald øh, rundens brødler til Vejle og øh, deres træner, fordi det er ikke særlig smart at lade, at lade alle tre sidde ude, øh, som har stået for 19 af deres mål, så vidt jeg husker, og det er altså over halvdelen af målene. Øhm, det er ikke særlig smart, og det får de en brøler for, fordi det kostede. Det, det, jeg vil kalde det en dobbelt brøler, kan man sige. Det er en brøler fra trænerens side og, og fjerne sine tre bedste spillere og dem, der sørger for målene, og det er også en brøler fra spillernes side. De skal ikke, vi skal ikke sidde her selvfølgelig og sige, at det er i orden, det de gjorde, så det er også en brøler, synes jeg, men det snakker vi om senere. Ja, yeah, vi kommer nemlig meget mere ind på det. Så skal vi også snakke om, øh, vi har snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om landsholdet i det her program. Også mere end vi havde tænkt, da vi startede. Men øh, det er super, fordi vi kan godt lide landsholdet. Og grunden til, at vi har snakket så meget om dem, er jo også, fordi de er kommet øh, med til VM nu. Og alt det her. Så øh, vi skal selvfølgelig stadigvæk have Kåre Rundens landsholdsdanskere. Hvis der stadigvæk er nogen, der er i tvivl øh, om, hvad det er, vi kårer her, så er det altså, øh, hvis der har været landskamp, så kårer vi den bedste spiller i kampen. Og hvis der ikke har været landskamp, så kårer vi den bedste danske spiller, der var udtaget til den seneste trup, som har klaret sig bedst i sin respektive klub. Og øh, der var nogle forskellige kandidater i den her uge her. Der var både Bentner, som øh, scorede for Rosenborg igen. Der var øh, Sisto, der var, som stadigvæk ligger i toppen af La Liga med flest assists. Øh, Assisto, som han øh, allerede er blevet kaldt rigtig øh, mange steder. Og vi stadigvæk holder på, at vi var de første. Øh, så er der også øh, sådan en som øh, Sjøne, hvor Ajax gik mål amok og vandt 8-0. Øh, Sjøne, han stod for et mål og for et assist. Han kunne også sagtens have øh, kåret til den. Men vi har altså valgt at sige AC, fordi at han igen holdt nullet for Chelsea, har slået Luis ud og siddet på bænken, spillet 90 minutter mod West Bromwich, og AC har bare udviklet sig til at være en spiller på Chelsea's hold, som bare er super stabil og gør det rigtig godt, og en vigtig brik for Chelsea, og igen holder nullet som sagt, og en stor del af det, og så havde vi ham jo op og vinde. Øhm, ikke sidste gang Men sidste gang igen Til rundens landsholdsspiller Hvor vi valgte Jusuf over ham øhm, Så derfor så får han den den her gang Han har fortjent øh, nu at få Rundens landsholdsspiller Så AC den får du Super Hvis du skulle skære lytte med derude Jamen det tror jeg han gør det tror jeg også alle hører med. Ja, ja, netop. Men øh, det var så rundens den her uge. Øh, meget hurtigt lige gennemgang, fordi øh, vi har meget på programmet i dag, så vi skal bare lige hurtigt igennem. Men ellers er det tid til en, øh, en lille sang, er det ikke? Jo, lad os da høre en lille sang. Vi skal høre noget øh, en god gammel kending. Vi skal høre noget The Police. Vi skal høre Don't Stand So Close To Me. Ej, det er altså en god sang. Den er dejlig, men den kommer ikke så godt humør. Den er en god groovy, yeah. mm -hmm. ja. Ligesom så meget andet police. Ja, netop. Øh, så kan vi komme videre med programmet, vi skulle snakke en øh, pokal omkamp. Ja. Yeah. Det er altså en, en kamp, der er blevet nævnt og snakket om meget mere, end jeg vil have troet her på Spark. Ja, yeah. jeg er... havde ikke lige troet, at, man, at sådan en pokalkamp mellem hele Europa og Silkeborg skulle blive et af vores største samtaleemner igennem vores programmer. Nej, det havde jeg godt nok heller ikke. Øh, men øh, det er vi nødt til at blive ved med at nævne, fordi vi netop har snakket så meget om den. Den kamp... Ja, vi følger den til ende nu. Ja, det er vi nødt til. Mm. Øh, dem, der har lyttet med, de ved jo, at vi har øh, kørt rundt den her kamp her fuld sagen. Øh, lige fra, at øh, vi sad og så kampen sammen i stuen. Og endnu nogle en gange, så sad vi og så kampen i stuen. Ja. Yeah. Øhm, det var en omkamp, der skulle spille om på grund af øh, straffesparksystemet, øh, der blev brugt i seneste kamp mellem de to. Øh, det var ABBA-systemet. Øh, det måtte man ikke. Øh, det var ikke godkendt, så... Nej, øh... man skal bruge af bab. Så øh, de var nødt til at spille den hele om, øh, fordi den havde umiddelbart påvirket kampens øh, resultat, øh, og det var Hellerup, der havde tabt kampen første omgang, selvom de har spillet en rigtig, rigtig flot kamp. Så vi sad og så den sammen, og øh, jeg, jeg troede lidt fra starten, at jeg sagde sådan, at nu, nu kommer de ud øh, i fuld i startafstilling. I start det gjorde de også til Længeborg. Jeg Blandt var med. andet Robert Skov, som ikke var med i den første. Pr præcis, altså så kunne man allerede se en, en, en, en forskel. Det skal lige siges, at øh, den stod 0-0 i halvleg, og der var altså nogle chancer til Hellerup også. Ja, det var ikke sådan, at, øh, at det var en walk-over før senere i kampen. Øh, Hellerup, de øh, holdt fint stand øh, og var faktisk... Øh, altså Ottset var under første halvleg helt op at være på 17 på Hellerup på et tidspunkt, hvilket jeg synes var enormt højt sat. Øh, nu, øh, nu endte Silkeborg selvfølgelig også med at vinde, så det var jo godt, at man ikke smed på det. Men Otte var så højt op, og det synes jeg egentlig ikke var berettigt, fordi at på det tidspunkt i kampen, der var Hellerup altså med. De havde store chancer. De havde blandt andet skud på stolpen også. Det kunne have ændret hele kampens forløb, tror jeg. Og vi skal også lige hvad hedder det, snakke om Karl Lange, og spillede for, for Hellerup. Og var han god. Endnu en gang var han rigtig en fornøjelse at se på. Han skal nok komme op på et højere niveau uden tvivl. Han spiller, man kan godt se, at han har, han har rødder i FCK. Så øh, han havde i hvert fald noget positivt at tage fra den her kamp med Hellerup, men det endte lidt, som øh, jeg havde måske havde forventet, da jeg så startopstillingen. Øh, det første mål kom, og så mistede Hellerup simpelthen pusten. Den blev, den blev 3-0 til Silkeborg. Ja, det, ble, var, blandt, det var et mål af Robert Skov, som vi lige nævnte, og så var det uh, Skirt latte og Vendelbo, der scorede de her tre mål her. Ja, netop. Øh, det var faktisk lidt ærgerligt, fordi det var på straffespark det første mål, og så tog øh, Hellerups målmand faktisk straffesparket. Øh, bare lige sådan, den, den, den røgte sig ud til Robert Skov igen, som så sparkede den sikkert ind, hvilket var virke men øh, ja. nu, Jeg synes den... faktisk også, at man nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, han hedder, men han havde faktisk nogle rigtig, rigtig gode aktioner i kampen. Øh, som du lige nævnte, så havde han det her straffespark, han eh øh, men også andre rigtig, rigtig store redninger, hvor han var helt ude af hænge. Øh, det var faktisk ret imponerende at se, synes jeg. Ja, men nu kan vi også lukke det kapitel, og jeg tror også, at, ja. at Peter Sørensen er glad for det. Ja. Øh, jeg, jeg, så vi snakkede lidt om, at det vil blive set måske som en venskabskamp for, for Silkeborg lidt, hvor de kan måske øve lidt nyt, eller... Der er nogle ting, vi vil prøve inden, inden Superliga-rundens sidste, sidste runde her. Men, ja, hvad, hvad kan man ellers sige om kampen? Der er jo ikke så meget mere at sige. Det, nu, nu er det slut, og vi, som vi har nævnt tidligere, så, så var det det her med, at vi synes, det var mærkeligt, at uh, Hellerup de klæde, Fordi at Hellerup, hvad forventer de? Altså forventer de, at de skal kunne slå Silkeborg? Uh, anden gang, hvor Silkeborg, altså hvor man kan regne ud, Silkeborg må komme med noget stærkere nu, fordi de gider ikke den ydmygelse. Øh, og at samtidig altså, og de har været de kunne være fuldt ud til med den første kamp som, øh, som de spillede rigtig godt og som de fik et helt vildt godt resultat i og som vil have stået i bøgerne altså øh, ikke i historiebøgerne nødvendigvis som noget stort men de har stået i deres statistikker at de faktisk har spillet op med et superliga hold helt ind til Strasbourg øh, hvor den kamp den findes ikke nogen steder længere den står ingen steder du kan ikke finde den øh, i statistikkerne den er, den er ikke har ikke, ikke, ikke fundet sted fordi den er, det er en omkamp og omkampen, der står altså 3-0. Ja, yeah. det havde været meget bedre for Hellerup, og jeg ved ikke om de havde forventet at de skulle gå ud og lave et bedre resultat end at spille op med et Superliga hold. Det kan jeg ikke se, hvordan de skulle regne med. Så jeg forstår ikke helt, at de klager, også fordi at spillerne så glade ud efter kampen. Jeg synes det er lidt underligt sådan, øh, og det snakkede vi rigtig meget om dengang, det skete. Nu nævner vi det lige igen, for nu er det længe siden. vi gener frisk i hukommelse. Øh, men jeg forstår bare ikke pointen i det, men nu er det, altså, nu er det slut. Nu er der ikke mere at sige. Den endte 3-0, slut. Kan det være noget lidelse tænkte jeg på. Jeg ved faktisk ikke, man, hvad koster en anden divisionskamp eller pokalkammer ind at se det. Kan man tjene, er det din næste indtjening man tænkte på der? Jeg ved det faktisk ikke, men tiltrækker. Tror bare ikke, der er ret meget. Der kommer nogle folk og kigger. Øh, men jeg ved ikke hvor meget entréprisen ligger på det. Nej, jeg ved ikke. Altså, altså, der var nogle mennesker ind at se det, men der var jo ikke ret mange i forhold til hvor mange der ind at se en, en anden kamp. Jeg tror ikke der er så mange penge i det. Jeg ved ikke, det kan godt ske det noget med det, men jeg tror ikke at det er det der afgør hele budgettet for hele Europa. Ej, nej. Men øh, lad os lade den ligge nu, og forhåbentlig så hører jeg aldrig også nævne den kamp igen, øh, fordi nu er det slut. Ja. Der bliver altså ikke flere omkamp i den, i den kamp i hvert fald. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Nu skal vi se, hvem der klager. Det, det kan være, de finder et lille, et lille loophole på en eller anden måde. Ja, ja. Det kunne de sagtens gøre. Skal vi gå videre? Ja. Godt. Øh, FCK? Ja. De er i kris. Vil du starte med at sige noget? Øh, vi snakkede faktisk om det. To gange siden, om at FCK godt kunne nærme sig en krise, men det, det, man, man, man måtte ikke kalde det en krise, det engang sagde, fordi det kan nå at ændre sig. Nu synes jeg, at det begynder at blive færre, at vi godt må sige krise, fordi at Ståle selv har været ude at sige, at mesterskabet det er ikke realistisk længere, og at de går efter en top 6 nu. Har, jeg tror, det var Peter Andersen, der var ude at sige det. Ja. Hvis det. Hvis det lige pludselig bliver ambitioner for, for en klub som FCK, at være i top 6, så kan vi godt sproge krise. Så er der altså en krise. Vi snakkede om på et tidspunkt, at vi manglede ro og stabilitet i truppen. Og det er meget rodet lige nu. Det synes jeg godt, man kan blive ved med at sige. Det. Og jeg synes også, altså, ret skal også være ret. Øh, at selvfølgelig er det også svært at, at holde en stabilitet øh, og en ro i en trup, hvor at man sælger, øh, altså, sælger Cornelius. Cornelius. De Mister Delaney, Sanga, det er Thomas Delaney. Sanka. Det er ligesom. Augustinson. Altså, lige præcis. Det er øh, to rigtig vigtige brækker i forsvaret. Det er en rigtig vigtig bræk på midtbanen, og det er en rigtig vigtig bræk i angrebet. Lidt før det, var det også Nicola Jørgensen. Øh, så det er, alle deres allervigtigste spillere, og grundstammen i FCK's hold, de røg sådan her. Altså, øh, det er sådan lidt, af, det, selvfølgelig påvirker det dem. Altså, øh, og de kommer til at stå, og det er en spiller fra hver række. Altså, det er både forsvarsspiller, og midtbanen og angreb. Det er ikke sådan, at de skal til at lave et nyt forsvar, men at deres angreb stadig var det samme. Nej, nej, det er en spiller, fra, en, altså grundspilleren, hele stammen ned igennem det hele, der forsvinder på én gang, stort set. Øhm, og selvfølgelig bliver man påvirket af det, og samtidig med, at de så lige øh, oven i det, så får de skadet Santander og Joh Johansson, som var de andre grundspillere. Så det er det jo klart, at man kommer til at stå i problemer. Og så har de været ude og lave nogle øh, indkøb og noget, og håb på, at det måske gør en forskel, og, noget, øh, og Pusic, hente nogle spillere ind, og de har ikke givet det, de havde håbet på, og, øh, og, og det er jo, sådan, det er jo lidt et, et risk at tage nogle gange. FCK plejer at være rigtig gode til at have spiller, spillere, men nogle af dem kan også godt ske at være nogle panikkøb, fordi at de netop lige pludselig står med en skadet Jonhans eller en skadet sådan, sådan der i lang tid. Øhm, så selvfølgelig er der noget der, og man kan jo godt forsvare det, men samtidig så er FCK bare det største hold i Danmark, den største klub i Danmark. Øhm, så derfor så er det jo stadigvæk en krise for dem, det her. Netop. Altså, jeg er enig med dig i, at, at, at alle fodboldhold har lov til, og det kommer de også til at gå ind i en dårlig periode, men så skal de altså stadig stemples for det, fordi man dømmer en klub ud for, hvordan de spiller nu, og ikke for, hvordan de gjorde engang jo. Så at man siger, at FCK er i, er i krise, det, det synes jeg er helt i orden også, som du siger. Uh, og så også de der indkøb, det er der jeg er fuldstændig enig med, at det, det, det er jo panik, eller så er det fejlindkøb. Pushich, det er stadig man gået. Det var virkelig bare som om, man tog bare lige en eller anden, der var til i overskud i eftermiddagen, og tænkte, ja, lad os give ham en kontrakt og se, hvad han kan. En, man havde husket gang havde været god øh, og det er lidt den der ja, at man måske skal passe på med at tænke, nu snakker vi lige om den tidligere med Suarez, at, øh, at, at vi, når vi snakker om ham, så, øh, så er det hvad han var en gang og ikke hvad han er nu, det, øh, det er lidt det samme jeg tænker med Puzic, bare meget lavere niveau selvfølgelig, men at de måske har hentet ham på baggrund af at han på et tidspunkt var sindssygt god i Midtjylland, det har han bare ikke været de sidste par sæsoner. Nej, netop og øhm, jeg synes man kan blive ved med, med, med han, han sy jeg synes ikke han leverer det man havde håbet på men har også været lidt uheldig også med, med skaderne selvfølgelig, også med Bøjlesen, når man begynder at bruge Bengsen. for For han er langt fra noget, der skal være fast i FCK. Han spiller meget, hvad kalder man det, middel, og det skal man altså ikke bruge på et hold FCK, der skal man bruge øh, god. Øhm. Og nu vi snakker om det her med grundstammen. Bøjlesen, som lige netop var ved at udvikle sig til en af de her vigtige spillere, en grunddel af FCK og en ledertype, så ryger han også lige ud lidt øh, nogle kampe hernede. Det er, de er også uheldige. Uden tvivl, uden tvivl. Uh, Det er de, og jeg glæder mig til at se, når Santander og Johansson de kommer tilbage, og Bøjlesen, hvordan de kommer til at påvirke det her hold, fordi de skal starte ind, de tre. Sækker kan vi også lige snakke om, jeg synes ikke, han har leveret det, man har håbet på. Jeg har forventet en stjerne ind på den midtbanen. Han er ikke blevet den profil, man havde regnet med, det er jeg helt enig i. Han gjorde det godt, da han lige kom til klubben, men det er som om, at han er faldet til FCK's niveau. Og det er jo ikke... Uh... Det er ikke lige nu ret godt. Nej, netop. Uh, og så er der så Yusuf uh, Tutu, som skal væk, som jeg synes heller ikke, han er ikke dårlig, men han passer heller ikke ind på FCK-holdet. Og så er der Gregus, som får flere røde korten mål. Så. Ja, det er, det er en krise, der er i gang her. Og også øhm, det her, vi snakker om her, nu sagde du Yusuf Tutu, jeg hørte, at, øh, at Ståle var ude at blame Tutu for nederlaget, de havde her øh, til Sønderjyske. Øh, det synes jeg ikke er berettiget. Jeg, øh, jeg har set den fejl, som Ståle min og Tutu begår. Og ja, der er en fejl, men det er, jeg ved ikke, jeg synes ikke, at, at det er fair at, øh, at stemple ham for et helt nederlag. nærmest, øh, når det er, når man taber 3-0. Det kan ikke være en spillers skyld på ét mål, at man taber 3-0. Og især ikke, når man så ser det første mål, som altså er totalt drop af Robin Olsen. Ja, det var det godt nok. Og, Og det er da ikke blevet nævnt en om fra <laughs> Nej, netop. Og øhm, jeg synes også, det siger noget, når en træner begynder at gå ud og lave sådan nogle personlige hits. Det hjælper altså ikke på en trup, der, der er i problemer og har brug for at finde ro og stabilitet, at du går ud og siger, ja, det er jo din skyld, vi faktisk tabte kampen. Det er ikke lige den selvtid, Tutu har brug for. Nu tror jeg, at Tutu han måske har mere, altså, nok selvtid til at tænke, øh, okay, den kan, altså, det kan godt være, at han har ret i det. Men det kunne være, hvem som er elst anden spiller, han kunne gå efter. Nu tror det kan være, at spillerne de tænker, okay, det kan være Stål, han går ud og går efter os nu, hvis vi laver fejl eller et eller andet. Så det er både en positiv og en negativ ting til jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes slet ikke, det er i orden. Det kan også godt ske at have den effekt, altså, at det er den der med, at når man kommer i problemer, så har man brug for at få en søndebuk. Nu ved jeg godt, at nu kommer det til at lyde som en meget voldsom øh, sammenligning at lave her. Men hvis man tænker lidt på det, som, som førte til Tyskland øh, under 2. verdenskrig med, at, at man havde et kriseramt land og så kommer man ud og blamer nogen, gør nogen til Sønderbuk, og det var jøderne dengang. Jeg ved, altså jeg ved godt, det er meget, meget voldsom sammenligning, jeg laver her. Men det er jo det, det er lidt, jeg lidt kommer til at tænke, den her med, at man laver en Sønderbuk for sin krise. Øhm, det er ligesom det, jeg prøver at komme frem til. Øh, det blev lidt en voldsom sammenligning. Men, det, men princippet er bare i meget mindre grad, selvfølgelig. Men at man går ud og laver en Sønderbuk for det, og jeg ved ikke, om det kan ske og give en positiv effekt, men jeg synes stadig ikke, det er gjort, man gør det. For jeg synes faktisk ikke, at den er fair. Altså, den er ikke berettiget at give ham den. Nej, så øh, hvad konkluderer vi? At Ståle han er Hitler, umiddelbart. <laughs> Nej. Øhm, jeg godt, man man ikke, er Nej. Jeg forstår godt, <laughs> hvad du mener. ikke, man er jeg forstår godt, jeg forstår godt pointen også. Øhm, det, jeg håber også, at nu har de jo fået ny assistenttræner ind, som er gammel assistenttræner, men han er blevet hentet ind igen, øh, Bort mm -hmm. øh, Jeg håber, han kan komme ind og så hjælpe Ståle lidt med at få, få styr på det her. Fordi det kan være, det er det, der har manglet lidt. Ståle han har stået lidt med chancen alene, sammen med Antonsson godt nok, men han har været lidt den her type, der skal stå for alt nu kan det være, at han lige kan komme ind og få lidt, øh, lidt sparring, altså at, at Bort, han kan komme ind og hjælpe, håber jeg. Ja, øh, det kan også være, at det giver noget, at man har sådan et øh, nordmandspar, mm. øh, hvor de rent faktisk kan forstå, hvad han siger. <laughs> øh, men ja, ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt, hvad FCK heller skal vende det her om her. Det er jo, at de skal, de skal nok have noget selvtillid tilbage i den her trup her, øh, først og fremmest. Så skal de øh, håbe på snart at få Santander tilbage, og... Øh, Bøjelsen er forhåbentlig også ved at være klar igen. Og det kan også godt ske lidt. Og så skal de vælge, tror jeg, om de vil fokusere på det ene eller det andet. Altså ja. øh, Europa eller Superliga. Hvor jeg vil jo helt klart sige, at de skal fokusere på Superliga. Fordi at det er ligesom altid den hjemlige turnering, der kommer i første række. Men øhm, lad, os da, lad os da se, hvad de ender med at gøre. Altså om de ender med at sige øh, og, og, og, og sats på Superliga eller hvad de gør. Jeg ved det, jeg ved det ikke, men... Det bør de. Helt klart. Jeg er også helt enig. Jeg synes også, de burde uh, fokusere på det. Uh, vi skal ikke have en, en sæson, hvor uh, FCK ikke er med i top 6. Det er jo de Det er ikke Ja. I uh, næsten værre grad. For ja. forventer man det efterhånden. <laughs> uh, hvor det næsten ville være lige uh, lige stort chok, at AGF er med i top 6, som FCK ikke er. Uh, <laughs> men, uh, Tænker du tør at sige det? Ja, jeg ja. ved godt, vi er en Aarhus Radio. Ja. De, uh, ej, man skal kunne uh, være ironisk omkring sig selv. Jeg også kritiseret, ja. Ja. Øhm, skal vi ikke bare lade den ligge så? Øh... Jo, lad os hoppe videre til næste punkt. Ja. Øh... Vi skal snakke spilleradfærd. Vi skal snakke spilleradfærd simpelthen, og det var det, vi nævnte øh, i starten i rundens scoring med rundens sprøler. De tre musketærer, som vi har øh, navngivet dem, altså Luati Susa og Vinicius fra øh, Vejle. De var blevet øh, valgt ud af kampen, eller valgt fra, kan man sige, øh, fra andre kampen En kamp Vejle, de tabte øh, 1-0. Ikke et super godt resultat, når man skal til at, øh, Træk fra, hvis man ville fra de and andre klubber, og, øh, og ved at, at sikre den her førsteplads. Jeg ved godt, der er lang tid til, men stadigvæk. tage skridtet derhen af. Så vælger træneren øh, for Vejle simpelthen bare at sige, øh, I har opført jer dårligt. Øh, det er primært Luati, der har stået for det her, men han har så præget Sousa og Viden Nisus på en måde, så de også har faldt i, og det har han simpelthen bare valgt dem fra. Synes du, det var en fornuftig beslutning? Nej. Jeg synes ikke, det var en fornuftig beslutning. Jeg forstår hvorfor, og jeg synes også, at det ligger til grund for, skal der gøres noget ved. Øh, vi kan lige starte med at sige, hvis der er nogen, der ikke øh, kender sagen. Øh, så det der skete, det er, at Luati øh, har, har følt sig lidt for meget som en stjerne måske. Øh, og derfor er jeg gået lidt foran i køen til øh, fysioterapeuter og... Øh, og, øh, og træner og sådan nogle ting her, og øh, har taget rigtig meget tid med dem, nærmest gjort dem til sine personlige øh, fysioterapeuter. Det er overdrevet lidt, men det er overdrevet til fremme forståelse her. Øhm, og det har ligesom gjort, at, at, han, at han har taget tid fra de andre spillere, ved at trække dem her til sig. Øh, og det har selvfølgelig så medført, at Vinicius og Susa de føler, at de er lige så store stjerner som Loati eller større, og de har så øh, synes, at de har lige så meget krav på de her fysioterapeuter, som han har. Øh, og derfor har de gjort det samme, trukket en masse tid, så der egentlig ikke har været tid til resten af holdet. Øh, at de har følt sig lidt for meget som de her diva-stjerner her, de tre muskaterer. Øh, og det øh, synes jeg de, øh, ikke øh, i orden, fordi at det er en trup, man er, og det er øh, kollektivt arbejde, det hele. Øh, så derfor så mener man ikke, at, at, øh, at det er en jorden adfærd at have. Øh, det er sådan, sagen, sådan set sagen i sin grundkern. Øh, og så skal det så siges nu her, hvor du spørger mig, om det er... Det rigtige valg, ikke at tage dem med. Nej, det var ikke det rigtige valg, fordi vi kan se, at de tabte 1-0. De øh, var ikke ret farlige. Øhm, men samtidig så øh, beviser det også lidt, måske pointen <laughs> fra de tre musketerer, at de er stjernerne. Uden dem, har vejlet så i et hold. Det er det, jeg synes, der er spændende. Fordi, åbenbart, ej, jeg kan ikke sige åbenbart, ikke, fordi det var én kamp, men altså, det var en, en kamp, de ikke skulle tage. For det er sådan et bundhold, som fremmed Amager er nu. Jeg tror det viser meget godt Hvor vigtigt de er for holdet Og det er, en, det er et problem for Vejle Man skal ikke være afhængig af tre spillere Ligesom vi Nogle siger at Barcelona de er afhængige af Messi Det skal man heller ikke være Man skal kunne spille uden Hvis nemt på grund af karantæner og skader Ligesom lidt FCK De mangler også nogle stjerner på holdet der, skal selvfølgelig, der er altid dem her der er lidt bedre end andre på holdet Det kan man ikke komme udenom Vi kan aldrig finde et kollektivt hold hvor alt det bare fungerer For alle på præcis, præcis samme måde så, Men ja, de, de, deres pointe er, er tydeligt, og øhm, ja, jeg håber også, de har lært af det, fordi de skal ikke begynde at udnytte det igen. For nu er vi sådan, ja, kan I se, hvad vi mener? I har jo brug for os, så derfor skal vi også blive behandlet bedre end andre. Det, sådan jeg håber jeg virkelig ikke, de tænker, fordi så skal Vejle måske begynde at overveje, okay, hvis de er så store, så skal vi skyde dem af. Så tjene nogle gode penge på dem, og så finde nogle andre, måske nogle danske spillere, i stedet for nogle, der går ind og får den her storheds... Øh, fornemmelse, altså som om de bare oh, her skal vi ikke være, vi skal være i Superligaen, vi skal være i ja ligesom Susa, han havde agenter for Porto, og Everton der Altså hvis man får det at vide, så tror jeg så også det sætter egentlig ind i et mindset. Okay, jeg er for god til første division i Danmark. Mm. Så der er en beslutning at tage der, men jeg har hørt de alle tre de er de med igen. Så er de alle tre med også? Ja, ja. Luachi Luachi har Luachi også, øh, også har... fordi det sidste jeg hørte det var at at Vinicius og Susa var taget til, taget til noget, men Luartsi også med, så det er og jeg tror, også, jeg synes det er en rigtig beslutning. Nu er de blevet straffet. Øhm... Nu, det her, vi om, at nu siger du, at det var en kamp, hvor de øh, manglede de her spillere, og, at det, og det er svært at konkludere noget på det. Men man kan også sige, at kampen, de spillede mod Brabrand, der var de altså også lige ved at tabe og øh, var i store problemer. Der startede de med at stille uden, øh, uden både Susa, Luati og, og Vinicius. De havde kun Vinicius med på bænken øhm, og øh, var bagud og øh, klarede det ikke særlig godt egentlig. Jeg var inde at se kampen, ja. øhm, og så øh, skiftede de Vinicius ind og øh, han trækker et straffespark, og han er meget farlig hele tiden, trækker et straffespark, scorer på et straffespark, de får 2-2. Øh, så det er sådan lidt, det er to kampe, hvor de uden de spillere faktisk har været problemer mod bundhold, mod to bundhold. Så hvad kan vi konkludere ud fra det her? Altså, det er jo ikke kun Vejle, vi skal sådan kigge på, altså nu er den her sag relevant, fordi det er dansk fodbold, men man kigger på stjerner, der tager til mindre klubber. De, altså, de har, de, man skal jo ikke opføre sig, som om man er bedre end andre, fordi det skaber altså ikke noget godt for holdet. Jeg vil gerne lige uh, sige, nu ved jeg godt, det er dansk fodbold, vi snakker om, men man kan jo lynhurtigt lige nævne Neymar Cavani-fadesen. Øh, øh, hvor, hvor Neymar han, øh, tager til PSG med drømmen om at være stjernen. Og det er han også. Men der er bare en stjerne i forvejen, der hedder Edinson Cavani. Øh, som ikke øh, bare siger, hey, her, værsgo, der er stjerneposten. Øh, så der var jo en hel masse med dem. Noget fejde og noget omkring noget strafespark. Det kender I sikkert alle sammen øh, hele den sag her. Øh, og det er jo også noget med det her med spilleradfærd, er det, og, og, og det ser vi så åbenbart i Danmark nu med de her øh, tre fra Vejle. Øh, kan vi vide, om vi også ser det i nogle af de andre klubber? Det ved jeg ikke, men, øh, men det spørgsmål er, det okay? Altså den her spilleradfærd, hvor man mener, man er en så stor stjerne, at man er vigtigere end resten af holdet? Det, det har jo ikke noget godt på hold altså holdet får ikke noget ud af det. Individuelt, ja. Uh, hvis de kan præstere uden et hold, der hjælper dem, så, så ja. Men altså de har brug for at op, altså nogen altså, rundt om sig, som kan hjælpe dem. Uh, jeg så også og lidt på Kina, for der, der har, når de har de her udenlandske spillere her. At, at, at de hurtigt kunne se sig selv meget bedre end resten af holdet. For eksempel TV, der løber rundt og får, jeg ved ikke hvor meget mere løn, end uh, de sam knæserne til sammen for det hold. Uh, at han kunne sagtens se sig selv som, at ja, I har brug for mig, og jeg kan, jeg kan egentlig gå rundt og gøre, hvad jeg har lyst til. Fordi I har ikke I kan ikke smide mig af holdet, fordi så vigtig er jeg. Og sådan skal det ikke være. Altså man skal, ja, man må godt vide, at man er bedre, og det er han også, men han skal ikke gå rundt og, og lades, eller tro, at han er gud, eller hvad man siger, fordi det skal være en holdindsats, det er det fodbold er, det er ikke en individuel sport det her, det handler om at spille sammen, det er en kollektiv indsats, der skal være med til at vinde kampen, og at se tre spillere i Vejle øh, skide på, undskyld, på, øh, på resten af holdet på en eller anden måde, det, det er aldrig fedt at se. Så det er en både og, øh, jeg kan godt se deres pointe på en eller anden måde, men... Det er en kollektiv indsats i fodbold, og det skal man altså huske på. Det handler om at holde on, og det handler om, at alle kan, kan sammen. Ja, så det er vores konklusion. Fodbold er en holdsport, så øh, spilleradfærden skal være derefter. Ja, yes. god nok. Øhm, rundens øh, tabeller nu. Ja, jeg sidder og tænker på, om vi skal tage en sang først, eller om vi skal vente med den til efterrundens tabeller. Jamen så lad os tage en sang Jeg kan godt lide en sang, Jeg kan godt lide sang også øh, Lige til at komme op i Op på duberne igen ja. Så vi er klar til at snakke Det var et langt træk det her Så vi hører lige en god sang Og så er vi klar med Rundens tabeller efter sangen Yes vi skal høre Phil Collins med Dancing to Light Into the light. Det burde, det burde ståle de ting på lige nu. Ja. Yeah. er into the light simpelthen. Gør det ståle. Positiv, positiv tanker derhen imod. Sigt mod toppen. Præcis. Uh, rundens tabeller, mm. som vi uh, lige kort nævnte uh, før sangen, at vi ville begynde at snakke om. Uh, vi starter med 1. division. Ja. Yeah. Yeah. Som sagt, 2. division, der er pausen nu, så vi kan ikke snakke det der lokale fodbold, som vil være det her nye faste indslag, som kommer uh, så snart. Uh, det går i gang igen 2. divisions uh, oprykningsspil og nedrykningsspil. Så lige nu så er det bare første division Superliga, og vi starter med første division. Ja, der er lidt til toppen, øh, fordi at både første øh, og 2. og med smed point øh, i runden, ugens runde. Øh, Vejle tabte, som nævnt, Vendsyssel de tabte øh, til Viborg, og øh, Tistad, de spillede altså udgjort med Roskilde. Så det vil sige, at øh, og oven i det så vandt øh, Esbjerg også over Brabrand, og som sagt så vandt Viborg Vendsyssel. Så det vil sige, at øh, det snævrer lidt mere tid til. Øhm, Viborg har nu kun 7 point op til Vejle på førstepladsen. pladsen. Æm, Esbjerg har 4 point op og Øhm, og Ventsyssel ligger altså lige med 32 point. Esbjerg med 31, og Viborg med 28. Øhm, for lige en god grund Vejle de havde 35. Æm, så der begynder at være lidt mere sådan tæt i toppen, øh, efter runden. Ja, I skulle se, hvor glad han blev, da han sagde, at der kun var 7 point op til, til Vejle for Viborg der. Æm det, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er virkelig fedt, at jeg nævner det igen og igen, det der med, hvor tæt øh, første division er. Øhm, det er fedt at se, at der er ikke er nogen hold, der ikke kan slå hinanden. Øh, et fremmede armere hold, der kan gå ud og slå et vejlehold, nu ved jeg godt, de var svækket, men stadigvæk. Altså, vi er derude, hvor vi ikke kan sige, at hver hver uge, det, der, det, det er en sikker vinder, det her. Fordi det, det kan man simpelthen ikke i første division. De svinger. Øh, Viborg kommer i form, de er på mistet i form sammen med Esbjerg. Tistede, øh, ja, sådan lidt brød over. Og så er der så øh, Vejle, som vi stadigvæk regner. Altså Nu ved jeg godt, at de, øh, de, der er færre pointe imellem, øh, der var sidst, men vi regner jo stadig med, at det er det hold, der rykker op, øh, ved jeg mene. Øh, jeg kan ikke rigtig se andre lige nu, at der er sådan, man siger, at det der hold, det rykker op, ud over Vejle, er, er rimelig sikker på, at de ender på førstepladsen. I hvert fald, hvis de får styr på øh, de så kaldte øh, kaldt, øh, tre musketærer, som vi sagde. Jeg begynder at få lidt sådan en, øh, en fornemmelse af, at, det blive, at den kommer til at hæde noget med Vejle, Esbjerg, Viborg oppe i toppen der. Fordi at man må bare gå ud fra, at nu, altså nu har de fået god form igen, både Viborg og Esbjerg, og man må gå ud fra, at, at, at de nedrykkerholdende her, som er professionelle fodboldklubber begge to, at de har noget et eller andet professionalisme og noget øhm, vedligeholdenhed, hvad hedder det, ud, hvad hedder det, det ved, det ved jeg sgu ikke, hvad det er, jeg leder efter, vedholdelse, ja. noget den stil der, øh, at de på at de ligesom kan holde ved og, og blive ved med at øh, køre op og øhm, tage, tage nogle point Også hvis man kigger på form de sidste fem kampe Så er Vejle de ligger faktisk øh, ikke så godt til De ligger ned på sjette øh, i form Og øhm, Viborg og Esbjerg De har bedre form end både Thisted og Vejle Vendsyssel har lidt bedre form end, øh, end Viborg og Esbjerg øh, Har fået lige mange point Vendsyssel og Viborg øh, I de sidste fem kampe øhm, men lidt bedre målskure på de sidste fem kampe til Det er sådan nogle ting, der afgør det øh, i formen. Så derfor, hvis, hvis Viborg og Esbjerg de kan holde form, så tror jeg, at vi kommer til at have noget, der hedder øh, Vejle, Viborg og Esbjerg på de tre øverste pladser i en eller anden vilkårlig rækkefølge. Ja, så må vi se, hvordan der skal ud i de her play-off-kampe jo. Det er dem, de bliver også spændende at se, øh, når de skal møde hinanden i første division og Superliga-kampene. Øh, nede i den anden ende af tabellen, der er det jo bra, og skive, der ligger og ruder. Jeg synes det er virkelig, det er ærgerligt med skive. Altså, de har fået en ny træner ind med Andreas Skerber, som vi snakkede om på et tidspunkt også i Spark. De har ikke ændret noget. Øh, jeg tror desværre bare, at vi kan næsten kan konkludere, at det bliver det hold, højst sandsynligt, der rykker ned. Skive rykker ned. Det tror jeg også, de har 10 point op til overstregen. Det er så ærgerligt, når man tænker på, hvilken sæson de havde sidste sæson. Der lå de altså på førstepladsen på et tidspunkt, og der var snak om oprykning til Superligaen. og Det er væk nu, og de har mistet deres øh, øh, faste træner, og han har, så har de hænder Andreas Skerber, som skulle lave om på det. Det har de ikke. De er lige top 3 til det er simpelthen ikke godt nok, og jeg tror også, at Thomas Dalgaard han, øh, han ved godt, hvis de rykker ned, så bliver han ikke i den klub. nej det er helt sikkert. Han er jo øh, han er en mand, der har stået for nogle mål i den her sæson her. Han har stået for syv mål. Det er jo også en del, når man tænker på, egentlig, hvor de ligger henne. Så det er jo ikke, altså, hans præstation er jo, er jo god nok vil også sige måske at han er for god til skive. Han kunne godt spille i... Uh, i ja, det, jeg, det i toppen. Jeg mene hvis vi finder en klub i vendsyssel. Ja, den er hvis de havde råd til ham. Ja, uh, jeg tænkte lige på, at hvis de sælger Mikkel Akker for eksempel, så kunne de godt ske at hente sådan en som Thomas Dalgaard. Jeg tænker også på, hvis hvis Vejle de mistede uh, måske i uh, på et tidspunkt, så kan vi også Dalgaard, være en fin. Uh, uh, han har masser af erfaring, også fra Superligaen. Uh, men vi lige snakkede om, uh, om topskole, den er faktisk sjov at kigge på, synes jeg. Især... Uh, på, på en del tredjeplads. Anders Drejer for Esbjerg. Ja. Den her unge spiller, der har fået gang i, i, mål, i målene nu. Det er virkelig fedt at se, synes jeg. Han er så spændende at se på. Uh, han er han rigtig, rigtig dygtig. Jeg tror, han kan blive rigtig, rigtig god. Og jeg tror også, at det bliver et spørgsmål om tid. Hvor lang tid Esbjerg kan holde på ham. Fordi der er helt klart nogle Liga-klubber, der, der, der, der kigger med. Jeg håber i hvert fald Midtjylland, de kigger med. Det håber jeg. Ja. Øhm, og så oppe på toppen, der har vi så øh, en ny... Kan man, altså, han har været med i lang tid på førstepladsen, men det er ikke Mikkel Akker længere. Det er HBK's Martin Kork. Han scorede to mål for HBK, hvilket betyder, at han nu er på førstepladsen med 12 mål. Det flot plads, præstation. Jeg synes, nu du lige siger, at det ikke er Mikkel Akker på førstepladsen længere. Det understreger også meget godt øh, tide-stedsformen nu. De kører ikke øh, helt så godt nu, som de gjorde i starten, og det gør deres angriber heller ikke. Sonny Jakobsen og Mikkel Akker, de. Drysler ned ad topskuerlisten. Mikkel ligger stadigvæk nummer to. Men øh, han skruer ikke lige så mange mål, som han gjorde. Og Albertsen skal til at skrue nogle mål, fordi han havde ambitioner om at ligge nummer et, i hvert fald jeg ved jeg. Han har tre mål op, kan jeg sige. Øh, ligesom Drejer har, og øh, ligesom Sonny Jacobsen. Øh, et mål op til andenpladsen, hvor Mikkel ligger. Ja. Øhm, og det er jo bare et spørgsmål om tid, før vi så i Grønningen på førstepladsen. Er vi ikke enige om det? Åh jo, han fyrer dem ind nu. Ja, ja det, han, han er kommet i gang nu for Viborg, så ved vi godt, så stopper han ikke igen. Og det kan være, at han skriver en klumme om det, når han når kostpladsen. <laughs> det ved vi aldrig. <laughs> Nå, skal vi øh, skubbe lidt op af til Superligaen? Ja, yeah, lad os gøre det. Øh, lad os lige starte for bunden af bare. Øh, Randers, de er ikke længere om bundhold. Eller, ja, jo, de er, de er bundhold, men ikke... De har vendt skuden. Der er begyndt at komme noget munisieffekt. Munisieffekten er der, og det er også det, vi efterspurgte. Det skulle ikke være, en, det skulle ikke være et projekt. Det skulle ske med det samme. Ja. Og det er sket. Øh, det har også betydet, at Rudic, øh, han har fået en øh, forlænget kontrakt... Øh, med Randers, fordi han har spillet så godt. Katri, han er inde i kommet i form. Han leverer nogle rigtig gode indsatser, og nogle, han leverer også mål. Og det er også betydet, at hold som Silkeborg og Helsingør nu ligger i bunden. Ja. To hold, jeg nok vil mene, hvis jeg skulle vælge, at to hold, jeg helst vil se, rykke ned, eller skulle være i de her playoff-kampe, det er også de to hold, vil jeg mene. Øh, jeg synes ikke, Randers, de skal derned. Jeg synes, det er var, jo det var mærkeligt at se et hold, fx som Esbjerg, rykke ned i... Øh dengang de gjorde det, også, også lidt Viborg, men jeg synes, der er et eller andet Randers, de virker også bare som sådan et etableret hold, hvorimod Helsing Helsingør slet ikke er, og Silkeborg, Arh. sådan. Ja, jeg ved ikke helt, fordi at Randers, nu du siger, at det er et etableret hold, men de er jo også nogen, der har ligget og hoppet op, lidt op og ned, jo ligesom Silkeborg har, og ligesom øh, AGF har, og ligesom Esbjerg også har i perioder, og Viborg også har, øh, Viborg i lidt højere grad. Øh, så jeg ved ikke helt, jo. Jeg synes også, Randers, også fordi det er så stor en by, øh, så det er da synd, hvis de ikke skal have et fodboldhold i Superligaen. Også nogle gode spillere, de har. Øh, så derfor så er jeg i med dig. Øh, jeg ser i hvert fald også Helsingør rykke ned helst. Øh, Silkeborg ved jeg ikke helt med. Det, jo, hvis det er til fordel for Viborg for eksempel, så vil jeg gerne. Øh, Jamen selvfølgelig. Men ja, det er... Øh, jeg ved ikke helt, jeg, jeg kan faktisk godt lide Superligaen, som den er nu, lige med undtagelse af Helsingør. Og så skulle Viborg bare tage deres plads, eller hvad? Altså. Ja. Jamen, Ej, ja. for jeg vil også gerne have Vejle op, det har jeg sagt før. Jeg vil gerne. Kan, ikke, kan vi ikke få 16 hold i Superligaen? Jo, jeg synes bare, vi skal forlænge. Vi laver så, vi, stor. så trækker vi Esbjerg og Vejle og Viborg op, og så smider vi Helsingør ned. Skal vi ikke gøre sådan? Jeg, jeg synes, du skal skrive et brev. Kører I med debut? Ja, jeg synes, du skal skrive til debut. Det, det er et rigtig fornuftigt. Øh, og så er der ingen, der rykker ned nogensinde. Vi holder det bare sådan. Bare sådan, det er. Ja. <laughs> øhm. Lad os uh, kigge lidt på, uh, på, på toppen af tabellen. Det, er, det vi kalder uh, mesterskabs uh, når det kommer dertil. FCK, de er stadig lige med ned og næppe med. Uh, de ligger med A-poinge med, med OB 22. Det er spændende, synes jeg. Uh, fordi deres næste kamp, FCK, det er mod Lyngby. Godt nok i parken, men sidst de mødte Lyngby, der fik de assertiv altså 3-1. Uh... Og uh, FCK's form er ikke ret god. De sidste fem kampe, der har FCK fået fire point. Det er, øh, og det er nok til at være 10. bedste hold på form i, Ej, øh, godt. i Superligaen. Lyngby 9. bedste. Så... Se, hold op. Ja, uh, yeah. <laughs> uh, det er sikkert en statistik egentlig. Uh, det, det bliver en virkelig, virkelig spændende kamp at følge, fordi hvis Lyngby de, uh, de går ud og leverer en rigtig, rigtig god præstation, som jeg tror, de gør, fordi de virker som det her... Uh Ja, nu ved jeg godt, de, de, hvad hedder det, de er tabt til, til Randers godt nok. Men stadigvæk, det de er et virkelig stærkt hold med en George, der også er målfarlig lige pt. Og så et OB-hold, der går ud og vinder, eller får et, et point også. Så går de altså over FCK i den her tabel, og så er de lige ud ud af top 6. Og det var det, vi snakkede om. Det ville være en skandale for et hold som FCK, trods deres historie. Um, så er der så hold som ja, Hobro og Horsens, der også bare bevæger sig i den her top 6. Det synes jeg er så fedt at se. Altså, Horsens, der lever af dødbolde, og Hobro, der har en Paul mål der bare bliver ved, altså også... Så. Også, øh, også, at det ikke er de samme hold, man altid ser, og ikke de forventelige, der ligger derop. Altså, øh, at det nu er Hobro og Horsens, som man ville forvente, ville være nogen, der skulle ligge og rode ned omkring bunden et sted. Det er da meget sjovt, at man lige... At det ikke, altid er, at man, at det ikke er så forudsigeligt, det hele. Øhm, og det er også det, jeg synes, der er lidt fryd ved, at FCK de faktisk er i problemer. Ja, det er altid det er rart at se lidt øh, mestrene, øh, at lidt svært, ligesom den sæson også med Lester, hvor de bare øh, kørte over. Øhm, så kan vi så lige kigge i top 3. Nordsjælland, de er ved at falde lidt bagud nu. Er ja, de har mistet lidt pusten. Øh, jeg ved ikke, hvad der er sket. Det kan godt være, at den der ungdom, der, der har været kernen, den begynder at, at, at mærke lidt, altså, især i forsvaret. Det, det har vi også nævnt på et tidspunkt. At have en ung øh, forsvarsdu er ikke altid godt. Det kan godt være, at de har energi, og de er, de er klar på at vise, hvad de kan. Men de mangler erfaring, og de mangler ja, situationsfornemmelse på nogle punkter, tror jeg. Og især, som du siger, forsvarskæden Fordi at man kan sige, at de sidste fem kampe her, der er det jo faktisk Nordsjælland, der har lukket flest mål ind. No. De har lukket 13 mål ind i de sidste fem kampe. Ja, det er jo tydeligt at se så. Hvor de samtidig er øh, det hold, der har scoret anden flest mål. Så de scorer mange mål men de lukker også rigtig mange ind. Og det er jo ikke en god statistik, som sådan. Altså, det de godt, har en negativ målskår på to. Netop, altså, det er det der med, at de har den her unge kæde hernede, men så har de så Macondes op foran, og Asante, som kan score masser af mål. Og det er da også rigtig fint, men så ryger man lige pludselig, og så kan det være, at den statistik ikke længere går, fordi så er der ikke mange mål, men så går der stadig mange mål ind på dig. Ja. Altså, så begynder det altså at gå den helt, helt forkert vej. Så øh, jeg tror også, det er det, vi foreslog lidt, det der med Nordsland. De vil begynde at miste den på et tidspunkt. Især til januar, tror jeg. Ja. Top mm. to. Det er jo stadig et suverænt brøndby der bare bliver ved. Og øh, de begynder mere og mere at ligne et, øh, et mesterskabshold, må jeg desværre erkende. Trods kun at være et point foran øh, de, de gode forherningen. FC Midtjylland. Ja, ude fra heden. Ja, de vandt igen. Liden, Ej, de var ikke heldige. De, jeg synes, de havde fortjent at vinde den kamp. Trods, det var mål til aller, aller sidst afgjort. De vandt over OB. De havde nogle rigtig gode chancer. Jeg synes, de viser virkelig, at de er stærke på, på mange fronter. Især med Sørlot, Unoatio, Jakob Poulsen, Duelund. Så øh, det bliver spændende, de to. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvem der skal, der skal vinde den. Nej, det, øh, det, er sgu, øh, det er spændende. Ja, og det er først i februar engang, tror jeg. Til slutningen af februar, de skal møde hinanden, de to hold. Så der er lang tid til, før vi egentlig ser os en rigtig duel, hvis de bliver ved med at være de to hold i toppen. Men ellers, øh, skal vi lige kigge på topscorelisten? Ja, det er to fra Norge der, der befinder sig i top tre, kan ja. man nok sige. Og det er det, du sagde med, at de scorer masser af mål. Asante og Macondes. Ja, yeah. lige over dem, der har vi jo selvfølgelig puldmål. Pul han er lidt faldet igen nu. Han har ikke scoret de to seneste kampe. Nej, han er... Det skulle jo også ske på et tidspunkt. Altså, det kan hvis, ikke blive ved. Hvis han bliver ved, så, så tror jeg, han får et opkald for Real Madrid lige pludselig. Der er et eller andet galt her. Øh, han kan ikke stoppe med at skåre ham. Ja. Der, der, vi har prøvet at sætte ham i alle situationer. Han bliver ved. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvad det foregår. Jeg prøvet at sætte ham på mål. Han Han også score stadig, ja. <laughs> øh, det er lidt sjovt. Det er, det er som de følger hinanden i hold. Man kan se sådan, Brøndby har to lige efter hinanden. Halimi og Pugi med seks. Så kommer øh, Sotterio og Værbic med 7. Så kommer Onorati og Søjlodt på 8 Så kommer Nordjylland med Assange og Macondes med 11-12. Og så kommer Paul Mål med 13. Det, ja. det er som om, der er den her duo i hver klub, der sådan, sørger for målene. Ja, det er lidt sjovt, faktisk. Det, så øh, nu må vi se, når, øh, hvordan det øh, ændrer sig. Der ligger også lidt længere nede, der ligger der også øh, Donjo og Jensen fra Nordjylland sammen side om side. Øh. Længere nede der er det Kliment og Muktar side om side fra Brøndby. De ligger sådan øh, Ja, ja, og ja, du sagde i Lyngby, de havde ryk, og George har de mm -hmm. også. Altså, det, det er spændende. Uh, det er sjovt, det er som om det er altid nogen, der skal sørge for uh, at score målene. Og hvis man er oddsglad, så kan man lige holde øje med det, fordi så kan det være, de, det er dem, der sørger for målene i hver kamp, så man ikke kan smide på det. Men uh, det var ellers uh, ugens uh, rundens uh, resultat og tabeller. Yeah. Uh, så synes jeg, vi skal... Skal vi ikke uh, lige snakke diskussion først? Hvor øh, diskussionen, det er jo den her, Sina til nævnt, too big to fail. Det er ikke en stor diskussion, vi skal have her, men det er lige en, der er lidt spændende at lige snakke om. Og vi kommer til at trække rigtig meget på det, vi har snakket om tidligere, så det er bare lige nærmest en konklusion, vi lige laver. Øh, men det, vi mener med det her too big to fail, øh, kan man blive så stor i fodbold, at man ikke længere kan føle sædet brand under sig? Øh, nu, snakker vi, øh, nu snakker vi meget Ståle og FCK. Er han så implementeret i FCK, og så en del af FCK, som deres manager, at han ikke kan fyres? Mit svar, ja. Øh, jeg, jeg synes, man, man siger tit, når man kritiserer en klub, man kan aldrig kigge på deres historie, man skal kigge på, hvordan de præsterer nu, og det er jeg helt enig med. Det er også derfor, at Torp, han blev vanvittigt kritiseret, da hans viste, når de ikke spillede godt, og så bliver han rost helt vildt, når de spiller rigtig godt. Men der er en fyr, som med stole, han har været så vigtig for FCK i så mange år. Han har taget med til europæiske Altså så mange gange, og han har vundet ligaen flere gange. Altså, det, han er bare af FCK, når jeg tænker på det. Og jeg synes altid, at når man ser ham, så ved man bare, at han stråler FCK på en måde. Hvor I, når man ser på sådan altså Randers Ricardo Moniz, og de skifter jo uh, træner hele tiden, synes jeg næsten holdt. Men ham han er bare sådan en, der har bare været der hele tiden. Han tog væk fra FCK, og så kom han tilbage til FCK. Og han leverer stadig. Han er vel, altså, det øh, det danske svar på Alex Ferguson. Altså en, en der yeah. bare går hen og bliver den her trænerlegende nærmest i øh, klubben. Øhm, så jeg tror heller ikke, at han, han kan selvfølgelig fyres. Og, øh, og hvis han bliver ved med at levere dårligt flere sæsoner for eksempel, så kan det godt være, at der begynder at blive lidt varmt, hvor han sidder. Men jeg tror ikke at bare, fordi han leverer en dårlig sæson nu her. Jeg tror ikke engang, at han er i nærheden af en fyringssted. Det, det synes jeg heller ikke, at han burde være, for man ved, hvad han kan. og det, altså, Han er i en situation nu, der er virkelig presset med de skader og de fejlindkøb, så det altså, giver ham... Ja, han, han, der er ingen tvivl om, at han bliver ikke fyret. Selvom Ottset faktisk er det mindste på den træner alle, i alle i Superliga, den giver 3,75 på, at han bliver fyret. Øh, den næste i rækken, tror jeg, var... Jeg tror det var, det var Peter Sørensen fra Silkeborg ja. Den kunne jeg også godt se måske, øh, hvis de havde rørt ud til Hellerup især, men det gjorde de så ikke. Jeg kan lige sige, at vores odds forslag er altså ikke at odds på Ståle, han bliver fyret. Lad være med det. Ja jeg ja, hold jer fra det. Men altså det her too big to fail, altså, det tror jeg er et meget godt eksempel på en måde af at forstå Ståle. Jeg jeg sad og tænkte på andre trænere rundt i, i, i, i, sådan, i verden, som har det på samme måde. Jeg sad og tænkte lidt din sin Diens i Real Madrid. Jeg tænkte det samme. Jeg tror virkelig ikke han han kan fyres lige meget hvordan han præsterer. Det tror jeg er svært. Uh, han, han stråler også her Real Madrid, synes jeg, når man kigger på ham, selvom han kun har været der i så kort tid, som han har. Også den følelse, fansene har for ham. Netop, han har jo selv spillet for holdet, altså, og de var helt vilde med om han var en af verdens bedste fodboldspillere, da han spillede i Real Madrid også. Uh, hvad er der andre, jeg så og på? Uh, du har nemlig jo Ferguson. Jeg sad der og tænkte, på en eller anden måde for Arsenal også, måske. Yeah. Altså. Uh, man kunne se, at Ancelotti, han kan godt fyres. Altså i Bayern, der blev han fyret, så snart Bayern de ikke præsterede. Mm -hmm. Så det er muligt, altså på de store, øh, de store klubber også. Og jeg tror ikke, Mourinho han på måde, nogen måde sikker heller ikke. I, ej, uh, ej, ej. Uh, Conte tror jeg heller ikke, for Chelsea han tror jeg ikke. Altså, de har jo ikke været der så lang tid. Det er jo ikke sådan nogle... Øh, det er ikke de der, har været der i årtier, heller ikke år, men i flere sæsoner, og har, og, og har en stor del af ånden i klubben. Det er de jo ikke. Um, jeg tænker måske lidt på øh, i Atletico Madrid, Diego Simeone. Jeg ja, lige præcis, at han. Øh, ah, han fyrede ikke. Han, han kunne også godt sker at være den der Mister Atletico. Ja, det er han helt klart også. En anden, jeg godt kunne se, man aldrig fyrede på grund af ry, det er Guardiola. Jeg tror virkelig, han vil være svær at fyre, når man bare ved, hvor genial han egentlig er. Øh, både i Barcelona, men også i City nu. Det kan godt være, at han så leverer sådan fire nederlag i træk, men så kan man bare tænke, ja, ja. Men han har så meget forstand inden for fodbold. Men det er Pep. Ja, præcis. Det er Pep. Og jeg tror også, det sådan, man siger, at det er stole. Ja. Så det bliver sådan en. Når Ståle vil væk, så må han gå. Ja, vi fyrer ham ikke. Lige præcis. Og det er måske også den der... Nu snakkede vi om, at det var en, øh, en... Altså at nogle af dem, det var jo det der med, at de er mister en klub. Og så er der øh, Guardiola, som er Guardiola. Altså det er, øh, det er den... Ja, yeah, at det måske er sådan nogle ting der, at man kan måske godt blive øh, too big to fail. Øh, at, at man kan blive too big to fail i en klub. Altså too big an impact on a club til at blive, to, til at blive fyret og så kan man være en for stor træner i form af Guardiola for eksempel til at blive fyret altså at man simpelthen har i sig selv det rygte man har og det ryg man har at man ikke altså at hvis man fyre ham så, er man, så er man klubben der fyrede Guardiola hvad sker der altså. ja netop så øh, ja, ja så, så konklusionen er på en eller anden måde ja fænomenet, det øh, det det kan lade sig gøre øh, om det er helt præcist er det der sker i FCK det ved jeg ikke fordi der er jo det her vi siger jo sådan det kan godt lade sig gøre hvis han går ind og leverer igen og igen hvorimod jeg tror sådan en, jeg tror det kommer ikke til at ske heller ikke, fordi han netop er ståle. Så konklusionen er, ja, det kan man godt. Øhm, og det bliver spændende at følge, uden tvivl. Øh, bliver FCK ved, ved med at levere de her resultater? Der må være en respons. ledelsen må være nødt til at snakke med ham også. Og, altså, men stadigvæk, han, han er også sportschef. Altså, det, han, han fylder mange pladser på det hold jo. Ja. Så er vi også ved at nå dertil, hvor vi skal runde af. Ja, så... Øh Lad os da lige slut af med det, vi plejer. Vi plejer at give et lille odds, et lille gave odds. Øh, jeg ved ikke, hvor meget gave det har været de sidste par gange. Øh, vi, har, øh, vi har set forkert et par gange, men, øh, men vi har også set rigtigt nogle gange, skal det jo siges. Øh, jeg tror stadigvæk, at hvis man havde smidt det samme beløb på alle vores kamp, at man havde været en lille bitte smule overskud. Ikke ret meget længere, fordi det begynder at være sådan meget 50-50, tror jeg. Ja. Øhm, men derfor så tror vi stadigvæk på det odds vi giver i dag det er et odds der giver 2:15 igen det synes vi er højt i forhold til hvad det er vi øh... og vi kan jo øh, sige at det er Viborg til at vinde over Roskilde det er godt nok i Roskilde men jeg tror ikke det er særlig svært at spille Roskilde det ikke, øh, de har ikke specielt mange fans det er, en... det er ikke sådan at man kommer over og er intimideret ved at skulle spille øh, så jeg tror ikke det har en stor indflydelse på Viborg og Viborg de er flyvende lige nu øh, har vi allerede snakket om deres form øh, så 2:15 15 på dem over Roskilde det er et højt odds Ja, det er det nemlig, og jeg sagde for sjovt også, hvis man kunne finde derude et sted, hvor man kunne også på, at Grønning han score på et tidspunkt, så gør det, for han er selv ude og udsige, at han vil score sit tredje mål nu, og han vil føre Viborg til sejr. Så hvis I kan finde det også til en eller anden, så spil på det, for jeg tror faktisk på, at Grønning han også kan komme ud fuld fart, og så kan I så gå ind og øh, læse hans klumme bagefter, hvor han ruser sig selv sikkert. Øhm, ja, men ellers så, øh, så er vi egentlig færdige for i dag. Ja, I det, må have en rigtig øh, fortsat god weekend, og med masser af fodbold, og alt hele smør Ja, hils mand, og så husk at lytte med næste fredag kl. 20, og vi sendes som sagt på 98.7 FM eller Aarhus net netradio, eller I kan finde vores podcast på Facebook under Spark Fodboldpasker. Ha' en rigtig, rigtig god weekend, og vi ses næste fredag. Hej, hej.